Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 52. Яким могло бути обличчя Молея Ісмаїла, коли він схилявся над бажаною йому жінкою? Це обличчя кольору позолоченої бронзи з грубуватими, як у африканського ідола рисами. Проте гладке, наче виліплене з ухвалими пальцями античного скульптора. Все частіше уявлялося Анжеліці. Губита ніздрі негра та очі дикої кішки. Чи не тигра швидше лева, який може дивитися в опор на сонце і прозрівати суть речей, якою має бути особа-переможця, який прикінчує свою жертву? Анжеліка відчувала, що пастка зачиняється. Вона не могла не спитати себе, що таке мулей Ісмаїл. Коли вона блукала дивовижними садами, у неї паморочилося у голові від думок про природу душі, що створила таку чарівність. Які прірви цього серця, що вагалося між крайнощами пристрастей. Він кидав своїх бранців у левовий рів. Продумував такі муки, що нещасні жертви бачили у самогубстві найсолодший результат. Але він любив тварини птахів, рідкісні квіти, шепіт фонтанів, і всією душею вірив у наймилостивішого Аллаха. Як справжній нащадок пророка, він успадкував безмежну холодну безстрашність і міг би вслід Магометові сказати, що завжди любив жінок, пахощі та молитву, але лише молитва задовольняє його душу. Жінки навколо Анжеліки перешіптувалися, мріяли, інтригували, всі ці чарівні самки, що розніжилися у теплі подушок, віддавалися на волю тваринних пристрастей, без кінця мріяли про кохання і прагнули його. Гладкошкірі і хтиві, надушень обвішані коштовностями, з м'якими вигинами тіл, створених для царственних обіймів, вони мали інший сенс існування і жили в очікуванні насолод, що цілком залежать від повелителя, шалніючи від ледарства і вимушеної помірності. Адже сотень жінок лише небагатьом виявлялася честь розділити султанське ложа. Таємні комплоти допомагали розпаленим гуріям скрасити тягар очікування, всі заздрили Дейзі англійці та похмурі Лейлі Айші, єдиним, кому, мабуть, вдалося знайти відмичку до султанського серця. Вони служили йому під час трапез, іноді були для нього порадницями. Але ніхто не забув, що шаріат дозволяє правовірному мати чотири законні дружини. То хто ж стане третьою? Стара Фатіма була зачеплена, що її пані, яку вона огортала щодня, все ще не представлена Молею Ісмаїлу і не стала фавориткою. А цього не уникнути, варто її побачити султану. У всьому гаремі немає жінки красивішої за француженку. Колір її обличчя у гаремній напівтемряві став рівнішим. Теплі тони рожевої шкіри відтіняли надприродний блиск зелених очей. Фатіма покрила її брови та вії сумішу блакитної хни та вапняного молочка, що додало їй м'якість темного оксамиту. Волосся вона висвітлила відваром трав, і кожне пасмо стало легким і блискучим, як шовк. Тіло набуло ніжності перламутру завдяки ваннам з мигдальним маслом або витяжкою з водяних лілій. На думку Фатіми, все було готове для зустрічі із султаном. Чого ж чекає її пані? В нетерпінні служниця дошкуляла Анжеліці, так що під кінець вселила в неї власну досаду справжнього художника, чий шедевр недооцінили. Навіщо бути такою гарною? Саме час постати перед тираном і стати його третьою дружиною. Тоді їй нема чого боятися старості, заслання у віддалений караван-сарай або, що найгірше, призначення на кухню, щоб скоротити решту життя в служницях. Верховний Євнух дозволяв їм нудитися в очікуванні, можливо, навмисне. Які його плани? Чому він втрачає час? Може, він чекає на якийсь знак чи знамення? Він часто дивився на нову одалійську, прекрасну, як нечистиві картини італійських художників, і довго хитав головою, шепочучи, мені відкрилося розташування зірок. Видно, те, що дізнався і не поспішав висловити Євнух, робило його нерішучим. Він проводив довгі ночі на вершині квадратної вежі палацу, вивчаючи небо за допомогою оптичних приладів. Вони в нього були найкращими із тих, що робив цивілізований світ. Верховний Євнух мав усі слабкості колекціонера. Він збирав оптичні інструменти, за якими вирушав не лише до Венеції та Верони, а й навіть до Саксонії, де виготовляли чудові лінзи. А ще вишукував перські футляри для пір'я, сперламутру та перегородчастої емалі. Серед останніх у нього були дрібниці рідкісної краси. Але найбільше він любив черепах. У нього вирощувалися рідкісні породи, що заполонили садигірських замків, де нудилися відкинуті наложниці. Відолашні жінки змушені були, не тільки миритися зі своїм видаленням з Мекнеса, але й бавити дні в суспільстві цих чарівних чудовиськ, повільних плазунів, гігантських і крихітних, які на довершення всього були причиною частих відвідувань Верховного Євнуха, що вселяв Жах. Цей височенний негер був воїстину всюди сущий. Він мав дар з'являтися, коли мешканки Гарему найменше очікували зустрічі із ним. Натомість мулей Ісмаїл бачив Османа Фераджі саме тоді, коли раптове спонукання вабило султана порадитися з ним. Верховний євнух часто відвідував міністрів, усіх без винятку, вдень і вночі отримував донесення незліченних шпигунів, здійснював безліч подорожей. Проте створювалося враження, ніби він проводить дні у спогляданні перських емалей, а ночі за астрологічними студіями. Однак усе це. Не заважало йому ретельно дотримуватись мусульманського ритуалу і п'ять разів на день, откнувшись чолому підлогу, твердити молитви. Пророк сказав, що треба жити для цього світу так, ніби збираєшся жити в ньому вічно, і заради іншого світу так, ніби померти належить завтра, любив повторювати Осман Бей. Його думки ніби повідомлялися з помислами тих, хто опинився під його опікою. Як павук він ткав невидиме павутиння, із якого їм не було можливості виплутатися. «Чи не нудить тебе Фірюзо?» – вкрадливо спитав він одного разу. «Чи не нудить тебе щасливе божевілля?» «Вже давно ти позбавлена втіхе плоті!» Анжеліка відвела очі. Вона швидше дала б порубати себе на шматки, ніж зізнатися, як її лихоманить ночами, як вона прокидається з однією непереможною спрагою, Чоловік, який завгодно. Осман Фераджі наполягав. Твоє тіло вже не боїться коханця. Який був би ніжний до нього. Не боїться насильства, як буває в дуже нервових дівчат. Хіба воно не горить бажанням пізнати нову пристрасть? Моле Ісмаїл наситить тебе, ти відчуєш насолоду. Чи хочеш, щоб я тебе нарешті представив? Він сидів на низькій лавці біля її узголів'я. Анжеліка пильно подивилася на нього. Дивний був цей величезний вигнанець із раю кохання. Він вселяв їй складні почуття огиди та поваги. Вона не могла звільнитися від незрозумілого смутку, коли в очі їй впадали ознаки його становища, м'які лінії обтяжілого підборіддя, гладкі надто красиві руки та під атласом вбрання опуклі груди, як у багатьох євнухів у віці. Осман Бейом. Запитала вона, «Як ви можете питати про подібні речі? Невже вам ніколи не було шкода того, чого вас позбавили?» Брови Євнуха піднялися, і на обличчі з'явилася добродушна, майже весела посмішка. «Не можна шкодувати про те, чого не пізнав моя Фірюзо. Хіба ти заздриш божевільному, що танцює на вулиці, сміючись своїм шаленим мріям? Однак цей безумець щасливий». Його марення дарують йому блаженство, і все-таки ти ні на мить не бажаєш розділити із ним його веселощів і дякуєш Аллахові, що тобі не судилася ця доля. Таким мені здається стан, який приводить вас до всевладної пристрасті. Під її ярмом найсильніший із чоловіків може перетворитися на козла, що облищить перед найдурнішою козою. Я дякую Аллаху, що позбавлений цього ярма, Проте я визнаю могутність цієї природної сили і роблю все, щоб направити її до тієї мети, до якої прагну сам, до величі Марокко та очищення ісламу». Анжеліка навіть підвелася, мимоволі захопившись натхненням стратегам, який за своєю примхою перекроює світ. «Осман Бею, кажуть, що ви привели мулей Ісмаїла до влади і для цього підказували, кого йому треба вбити чи стратити». Але є одне вбивство, якого ви не вчинили – його вбивство. Навіщо зберігати божевільного бузувіра на марокканському троні? Хіба ви на престолі були б гірші за нього? Без вас він лише вискочкав в кільці ворогів. Ви його хитрість, розсудливість і захист вищих сил. Чому не зайняти його місце? Вам це вдалося б. Хіба колись були євнухи візантійськими імператорами? Верховний Євнов продовжував усміхатися. «Я дуже завдячую тобі, Фірюзо, за таку високу думку про мене. Але я не вб'ю, Мулея Ісмаїла. Трон Марокко йому підстать. Він одержимий шаленством завойовника, що може створити той, хто не наділений силою, що запліднює. Кров Мулея Ісмаїла розпечена лава. Моя ж холодна, як вода крижаного джерела. І це благо». Він – меч пророка. Я мудрий і хитрий. Я виховую і навчаю його з того часу, коли він був лише маленьким князьком, одним із 150 синів Мулея Арші, який зовсім не дбав про їх освіту. Він займався лише Мулеєм Гаметом та Абделяхметом. А ось я взяв в обіг Мулея Ісмаїла, і він переміг тих двох. мулей Ісмаїл – моя дитина більшою мірою, ніж Мулея Арші що породив його. Тому я не можу його занапастити. Він аж ніяк не божевільний бузувір, як може укласти вузький розум християнки. Адже він меч господній. Хіба ти не чула, що Господь спопилив грішників Содома та Гомори? Млеї викорінює ганебні вади, поширює серед мешканців Алжиру та Тонісу. Він ніколи не візьме за дружину жінку, чоловік якої живий. Оскільки шаріат забороняє перелюб, він продовжив на цілий тиждень пост у Рамадан. Ставши його третьою дружиною, ти приборкаєш безчинства цієї палкої натури. Моя справа буде виконана. Чи ти хочеш, щоб я представив тебе Мулею Ісмаїлові? Ні, здригнувшись, вигукнула вона. Ні, ще не час. То віддамося на волю проเวдіння. І ось доля завдала нещадного удару. Її сокира гримнула несподівано. Це сталося одного м'якого свіжого ранку, коли Анжеліка веліла направити свій зашторений екіпаж, запряжений двома мулами, у пальмовий гай. Вона отримала від Саварі записку, принесену хоч і не без суперечок Фатімою. У ній він просив Анжеліку прийти в пальмовий гай до хатини, побудованої для садівників. Дружина одного з них, Бадіге, покаже їй, де її старий друг. Під м'яко вигнутими пальмовими гілками лишали зрілі бурштинові фініки. Раби збирали їх. Біля хатини садівників Бадіге підійшла до війська Анжеліки, що трохи розсунула завіси. Ця рабиня була взята у полон разом із чоловіком. Дві її сестри, захоплені разом із нею, потрапили в полон до Абделяхмета але вона отримала право залишитися разом із чоловіком. Млей Смаїл, дотримуючись законів шаріату, що забороняв перелюб, ніколи не розлучав дружину з живим чоловіком. У неволі у неї народилося четверо синів, які стали товаришами Ігор маленького принца Зідана. Стрільнувши очима по сторонах, рабиня шипнула, що старий Саварі зараз неподалік Гаю збирає фініки, що впали. Їх додають у тісто гірких коржів якими годують невільників. Він працює у третій алеї праворуч, але чи впевнена пані у мовчанні євнухів, які супроводжують екіпаж? Анжеліка була впевнена. На щастя, ці два молоді варти твердо засвоїли тільки одне. Осман Фераджі радив їм не дратувати француженку. Направивши коляску в указану алею, вона незабаром виявила саварі – маленького смаглявого гнома, який весело збирав плоди у смарагдовому сутінку пальм. Місце було пустельним, чулося лише набридливе дзищання мух навколо грон, усипаних кристаликами солодкого соку. Саварі наблизився, євнухи спробували заступити йому дорогу. «Назад, товсті малюки!» – добродушно сказав старий. «Дозвольте мені засвідчити повагу цій дамі». «Це мій батько!» – втрутилася Анжеліка. «Ви ж знаєте, що Осман Фераджі дозволяє мені його бачити!» Вони не стали наполягати. «Все йде добре», – прошепотів Саварі. Очі його під окулярами сяяли від задоволення. «Ви знайшли ще один поклад мінерального муміє?» – зі слабкою усмішкою спитала Анжеліка. Вона зворушливо подивилася на нього. Він усе більше скидався на бородатих хитромудрих будинкових що приходять потанцювати біля язичницьких кам'яних вівтарів у полях рідного Пуату. Іноді їй здавалося, що Саварі був не ким іншим, як одним із старих добрих домашніх духів її дитинства, яких вона так довго чатувала в росистій траві. А вони йшли за нею по п'ятах, щоб уберегти її від напастей. Шість рабів наважилися на втечу. План у них чудовий – вони не будуть зв'язуватися із методорами, які надто часто зраджують тих, кого мають провести на землі християн. Вони зібрали відомості у тих рабів, кому вдалося втекти, а потім знову потрапили в полон. Так вони намітили дорогу до Сеути, дізнавшись про шляхи, якими слід йти і яких треба уникати. Час зручний для втечі настане за місяць чи два. Це час рівнодення, коли маври вже не мають приводу сторожити вночі поля, оскільки хліб та фрукти прибрані. Іти доведеться ночами. Я вмовив їх взяти із собою одну жінку. Ніхто ще не чув, щоб утекла жінка, але я їх переконав, що саме ваша присутність охоронить усіх. Адже, побачивши серед них жінку, всі подумають, що це торговці, а не раби-християни. Анжеліка з почуттям потиснула йому руку. «О, мій любий саварі! А я дорікала вам, що ви залишили мене на свавілля варбарів». «Я плету мою мережу», – сказав старий аптекар. «Але це ще не все. Вам треба зуміти вибратися із фортеці. Я вивчив усі виходи із гарему. На північній стороні, в одному з фасадів, що виходить на цілий пагорб нечистот, неподалік єврейського цвинтаря є маленькі дверцята» і вони не завжди охороняються. Я поцікавився у служниць. Вони виходять у так званий таємний дворик за два кроки від сходів, що ведуть до гарему. Ось по ній вам і треба виходити, зрозуміло вночі. За стіною на вас чекатиме один зі змовників. Але треба знати, що дверцята відкриваються тільки зовні, і лише дві людини мають ключ від них. Осман Фераджі і Лейла Айша. Це дозволяє їм несподівано повертатись після того, як усі бачили, що вони з великим шумом вийшли через парадний вхід. Вам потрібно викрасти ключ і передати його комусь із нас, хто вам відкриє. Саварі, зітхнула Анжеліка. Ви так звикли згортати гори, що вам все здається простим. Викрасти ключ у верховного євнуха, схопитися з пантерою. У вас є вірна вам служниця? Так, септо, не знаю. Метер Саварі швидко приклав палець до губ, і з легкістю тхора ковзнув у бік, тримаючи кошики з фініками під пахвою. Анжеліка почула кінський тупіт, що наближається. Моле Ісмаїл виник на перехресті алеї у своєму жовтому бурнусі, що розвівався на вітрі. Його супроводжували два алькаїди. Помітивши екіпаж із червоними фіранками, він зупинився. Саварі перекинув свій кошик посеред алеї і почав голосно голосити, відволікаючи увагу монарха. Той повільно під'їхав до аптекаря. Незграбність і награний страх старого раба розпалювали у ньому спрагу муки. «О, це маленький християнський дервіш Османа Фераджі! Про тебе, старий Чаклуна, розповідають чудеса! Ти чудово доглядаєш мого слона і жирафа!» «Хай буде благословенна твоя доброта у володарю!» Упавши ниць, заблищав Саварі. «Устань, не личить Дервішу священній істоті, через яку говорить сам Бог, перебувати у приниженій позі!» Саварі випростався і взявся за кошика. «Чекай, я бажаю сказати тобі, що не годиться надавати ім'я Дервіша тому, хто залишається в омані ганебного віровчення. Якщо ти володієш секретами магії...» Вони можуть виходити лише від сатани Стань мавром, я наближу тебе до себе, щоб тлумачити мої сни Я подумаю про це, пане, погодився Саварі Але Мулей Смаїл був у поганому настрої Він підняв списа і відвів руку для удару Стань мавром, погрозливо повторив він Мавром, мавром Раб вдав, що не чує Султан ударив його списом уперше Старий Саварів впав навколішки, підніс долоню до боку, звідки струменіла кров. Іншою рукою він поправив на носі окуляри і підняв на султана повний бурення погляд. «Мавром? Мені, мавром? За кого ти мене маєш, пане?» «Ти образив віру пророка», – прогарчав мулей Ісмаїл, знову встромивши спис ньому в живіт. Саварів вирвав наконечник з тіла і спробував випростатися, щоб бігти. Але зміг, хитаючись, зробити лише кілька кроків, бо султан спрямував коня на нього, повторюючи «Мавром, мавром!» і щоразу вражав його списом. Старий знову впав. Через фіранки Анжеліка з жахом стежила за цією огидною сценою. Вона кусала пальці, щоби не закричати. Ні, вона не могла дозволити ось так убити свого старого друга. Вона вискочила з коляски, кинулася, як божевільна за конем, і вчепилася в султанське сідло. Зупинися, пане, зупинися, благала вона арабською. Змилуйся, це мій батько. Монарх застиг з піднятим списом. Остовпів від появи блискучої невідомої жінки, чиє розпущене волосся струменіло хвилею в сонячних променях. Він опустив руку. Анжеліка втрачено кинулася до саварі. Вона підхопила маленького старого, не відчувши його ваги, і віднесла і поклала до підніжжя дерева, притулившись до стовбура. Його старе плаття все було заляпане кров'ю, окуляри розбиті. Вона обережно зняла їх, плями крові ширилися, розповзаючись по стертій матерії. І Анжеліка зі страхом бачила, як побіліло обличчя старого сфарбованою хною борідкою. «О, саварі!» Переривча від серця биття голосом промовила вона. «Мій любий старий друже, благаю, не вмирайте!» Бадіге, що здалеку спостерігала за тим, що відбувається, кинулася в будинок за ліками. Рука Саваріко взнула в складки плаща і намацала маленький шматок землистої клейкої речовини. Крізь пелену в очах він роздивився Анжеліку. «Муміє!» – прошепотів він. На жаль, паня, ніхто не дізнається тепер про таємницю цієї землі. Тільки я знав. Я йду. Я йду. Його повіки стали тьмяно-сірими. Дружина садівника принесла настій із зерен та мариску з корицею та перцем. Анжеліка піднесла його до губ старого. Він, як їй здавалося, втягнув гарячу пару. На губах його з'явилася подоба посмішки. «О, прянощі!» – пробурмотів він. «Запах щасливих мандрівок!» «Ісусе, Маріє, прийміть мою душу!» З цими словами старий аптекар із вулиці Бурті-Буру пустив сиву голову на груди і видихнув. Анжеліка все ще стискала в долонях його холодні обм'яклі руки. «Це неможливо!» – несвідомо шепотіла вона. «Неможливо!» «Ні, не спритний, безстрашний саварі!» «А жалюгідна, розбита маріонетка!» Лежала перед нею в смарагдових відцвітах пальмового гаю. Якийсь дурний сон, одна з витівок геніального лицедія. Зараз він прокинеться і прошепоче. Все йде добре, пані. Але він мертвий. І тут її ніби пригнуло до землі. Тяжкий погляд свердлив її. Поруч із нею в піску застигли копита коня. Вона підвела голову. Мулеї Смаїл накрив її своєю тінню.